بندہ لما فتکیږي او بندا د روحانی سفر نه باندې مختلف سي اللهم ان يعوذ من الارباح من علم لا ينفع تکاملم پیدا ورني کی ثناویر الله صلی علی کلی ذل میں نافع او غیر نافع کم یوز ریکم علم کی تعلق الہی او فکر اخرت سوا کی غذای نافعه ده پس عمره توای دمرا دی الله سره ندبی کئی او دا آخرت سکر پیدا کئی دا علم او چې کوم کم علم اغد اسی کمدنو الله د نیر کی او دا آخرت در نیر کی دا علم زور رہ دی دا ضروری تاسو ساتش دی ضروری بز دا اغد ذکر کڑی گا علم نافی و علم زور کدا فرق تی و علم لا انفاق و دا غدرن شیری زلو صحیح او مریض دے کې پرخت دے صحیح زلو آغا دے که آغا متوجیه لاللہی که اللہ او خشوک گینه بی و آغا کم دنو مریض زلو دے دا غینا پناہ گوارن نفس لا تشباہ انسان تا خواہشات رازی و ک آغا شعوت البطن دے و کشعوت الفرج دے که حلال و نمڑی گی او حرام و کتگر دی و اللہ دا غینا ندب سندہ پښوا او موږ دعا الله اسما او دعا سره الله دربار تقبول نشي د قبولیت مختلف صورتونه دي په یوه صورت قبول نشي کنه ما غوازم د قبولیت څګمڅي صورتونه ني باقي کې په یوه صورت قبول نشي دا غي نه ځپناه ورمه نو ربايه د ذنیت کې څه چلي صحیح و کنه یابې خوراق کې څه چلي او یا وجه کندن په وښتو کې ذایم خطا کړي ویلا کا دعایت سی معطیبی دعاوی دعایت سی معطیبی دعاوی دعایت سی عمر عمر کی بد حالتا با اندر دین وقت ری و عمر سیئی ملتا ناکاره عمر کې مدار زغان نی تا عمر سروم سرام شدیر کم دورشی اور یادات چې ټول عمره ګناہ کی تیری दिवस ټول عمره په ګناہ کی تیری باندې هویا د رحمان او رحیم الله تعالی هغه امره نمراد فلت د نیکو ده فقر نمراد فلت د مال له او خپلت نمراد فلت د نیکو ده او پر مال کې مخلوق تو مصالیم او قلت چې نه کوئی وزلت او مخلوق دې ذلیلې او عذور کړه ظلم کولو نه او د مظلوم کې د لټو نه پناه واړو الله تعالی صلی الله علیه و سلم کله څنګه کوو الله تعالی اوج د ځان نه پناه واړو چې قاب مخالفت د حقو که حق سره ختې او جګړې کوي قران سره ختې مقابله ولرې کوي سوې اخلاق چې د نن نه خلق نکار شي کی خلاف غلط شي او اعمال کې بیا ډیر څه کې لوپان نه کین نو او محمد رسول الله صلی الله علیه صلی الله تعالی او الله تعاله او د دې په څیر څه نه کوي او دا چې جوه کی او نه کومل نه ښکاو له هغه جو نه پناه ور څنګه انسان کې زو فراشي نبي او عاتبات نه کول شي مراه ګندا یال هغه زه غمنن نو هغه زه کرتلی ته سوچم سمنی ټول خوراک ته حبس عبادت کوي نو کی به بس باطنی او ظاهری فرایض او کې غمنن نو کامه راځي پای نو به څه زږي او د بستر څخه غمنن ملګری ادبانه زبان سره سم لیږه لږه خیانت اپنا وړاند د بسترین دوستي خیانت مختلف دی. بلکې څمنه دی ا و من نسیو د الله تعالی دا دوا ځان له ولي او ځان له یاد کړي دا وایي شو دا سناکاره بیماری شو حث تک شو تور زړای شو دا رنگي دا سر شو شدید بیماریونو مې خدای ساتا او من سیئل اسقام ذالیکا ومن من جو ذام جنون من سیئل اسقام ومګل لا سمفاجي ادا دعا وی لغواړي سره زوت وی ادا چې بيمارونه خلاص شي وګورئ ادا چې جنوم لري الله او خدای بری پرېشره الله او خدای الله او خدای الله او خدای اتاو از به خلغ تعويذ تک لیکلواله تاوي اصل تعويذ دو ويل له قل اعوذ اصل تعويذ د چاري نو ويل له لیکلو خورستو خبره رازي ولیکي اصل تعويذ سره زاد ويلو تعويذ دي چې باندې کوي نو ما کويو تعويذ خويا چې به ځان له پناه واړم وي ويقل اللهم اكتب نووي قل اللهم ان اعوذ بك من شر سمعي و شر بصري بعد زړه الله ای بونست وی چې دا درې خرابې شینې زړه وسې شي خراب شي زه خراب څخه نو ماني ووم غلط دی چې توي سم نه شي غلط خبري اوري او غلط تصورات پرې شر برسوري چې غلط تصویران غلط جنکای ویني او غلط تصورات پرې راځي شر زلستاني چې غلط خبري کوي غلط تصورات وسېږي راځي پامن شر قلبي مطلب بروان شي نو ماني و غلط دی چې در ټول مجک عمر الله پنا غواړم الله تعالی دې اسوېږي او سرتیا دې او الله په نوم هجر دې هجر دې کو دیوان روانې راټاوشي دارنګې سي بندر سرا باندې راټاوشي او پنا غواړم درغختونه خبرې کرا غواړم پټین کې غلط کی مر پټین کې می شیطان ګډ او خاتمہ میں خراب ہشی وعوذو بک من اموت فی سبیلی کمدبرا شریعت او دین خدمت کے پشار آسم اللہ دی که زدہ دین پناہ وارم پمخ کتل بکار دی پشانوی را تل بکار من اموت فی سبیلی کمدبرا وعوذو بک من اموت لدیغا سمار می اوچی چی یا می لڑم اوچی چی ردین او مالا پناہ وارم وعنی اللہ وانحا قبی عدا ستماشي تليبا نه موهرو لغي دا مخلوق نه دومره سما داغه د زمرو د سړي په سلو موهرو لغي نه زي نه پناه وره وان شر غاسق اذا وقب ذا يومنا ذا فالنبي عليه السلام وکلا به نظره د قفر منبی اسلاموي عزي بالله منشرې حه تنه پهنا غواړه په ان هذا هوغاڅق ذا قوه دا چې کمونه غغا سق ته چې کله چې کمونهغا پوخ شي او غور شي به مخلوف باې په داام چې غاسق قاصل کې غقغا زل مطلته ل کږ په چې شپتارري شي شي که نهما راغه وانا يا رسول الله هو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا يا حسان قد دخل من قال حديث في تاب سوء ذو سوء دعای ربندگی بریکولا اگر رختی نی دروغ خو نه وکنه تبون دا خو زورګونو کوي وی ویل تا ته ځکه کافر کارم فقال بلا رو سويد هو ستم بالارذ وبجت السما او يوپ اسمانو حال په و همته اودوې رغبتې کوه رارحبتې چې کم ټایب د رغت اتو او کم ټایبه د یارهزیوا دغ ل کم ل سالی د کم سالی و الل س د ټې د تن په ترت راداري ل په تر پردار سما حالله یا او اما ان کللو اسلام تهلمتوکه کل مې کتا اسلام راورن زبت از دو خیمہ چو پایدہ بھالا در دا وقتی ریدو فلما اصل ما حسین چې کله حسین اسلام راورن نبیر اسلام ته غواده دی پورا که علم نی کلمتین اللہ تین وعدتنی قال قل اللہم آلہم نی رشدی واعیدنی من شر نفسي دا سار کل کل وائی کل ایو زلی قوائی درد اللہم آلہم نی رشدی من شر نفسي. دا الله ودی کارون اوی اثارتا را سئی لکھا الہم نی روشتی اللہ جدکم مختب کے کامیابی کم مال از را توا من شر نسی او دماغ خپل شر د نفس نو ساتا دا آمر بن شویبا نبی اجد دیری روایت تھی دا مشغور روایت تھی چیدے نے استدلال کی وہ تاویز لکلو باندې لکلو تاویز باننے اذا فزادكم في النوم فكل يا سړې چې غوږ نو خوب کی ویري دي بل يقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون فانها لا تضره یو خوب چې سړې ویري دي غلط خوبو وي نه کنه خو نشوي امباره داوي دا خوب ولا ضر ورنه کی وكان عبد الله ابن عمر عبد الله بن عامر يعلمها من بلغا من ولدیگی چه کم بچی با بالغانو مغیط بیدا دوا خولا چې کم بالغانو نو کتبا حافی سرکی تو شید کې بیولا سکلو اولی کل سم حالا قا فی اونو قیهی دیو چې پا سٹکی واچاول سٹکی بر سکلو واچاول تو تک تا مرفور روایت دانا دیں دا عمل چی دی دا لکلو دا داد عبداللہ ابن بن آس او روایت دا عمر بن شویب نبی جدي هیده نو لکه مرتبه د حسن د مخیمنګ بس ټکړول کا مرتبه د چا دا حسن و دا, دا اوريبادت صحابې دی عبد الله ابن ام ومقابل د منهی روایت بل نشته لکه تعویز دی لیکلونه سره اغلی من راغلی دا د کلمات دی لیکلونه دا الله دی نمونه دی لیکلونه امنه تشوی راغلی مدد دی من نشتا قال ایمان وی شکم ځای پوره ده او قضاۓ پوره نکل جايي دي کم ځای پوره ده یو چې کلمات به تئی عوذ بالکلمات الله تعالی ماته داسه لغت غیر مفہومه باندې مې اذكر خرخ راځل وینځي لیکل دا باندې ونه ونه چې لغت سوي مفہومه اسمای الہیه به وی تعالی نو مونا به شرکی سيزونه به نه درم هغه چې علی دیوليږي تغه حژانل حفظه تغه یادول نشي یا نشي یادول نشي چې کله غياب کیو بياري تلري کی یا دوايده چې کله حاجت پوره شون بياري تلري کی دایمي عحولو نشي په تداوض ني په کار بالکل شرک او توند دی وین په کار چې خالص څه وتو هواي شرک وتو هواي او خالص واجب او فرض په تم ويل په کار بګلون را vakar لگا ګلون را vakar من علک شی ان موکی لیندې چا کوم شی وران کو راغتا حوالہ شوی ده انشاء الله الله دې مزور کو وصفته شو حوالہ شوی نو غلط شیونه وا او اس سمایمه و تویل تو شرک و, و تنیمه او تویل دا جدا جدا څه جوړې دي تنیمه کو ذکرې دي او ته ویل چې کنده نو شیرکی تعويذونو شرکی پر شرکی او دار می پونجه کې مضی دا جایز ندي واقع ریجیس کنه خبرونه پور نو دا علاجني علاج دي پر دې تر کم ځای پوری وی ترا غځای پوری تجاوز معنی په وقام لگا بیا سره څه کم ده نو چې یا ضرورتي نو صافيم لیکن دا کړيدي ادم علاجني نو صافته بودي لګيواله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 کالا داری و کلمات اعوذ باللہ بی وجه اللہ لزیم اللہ زیلے سے شید آزا و من ہو و بکلمات اللہ لا یجاوز هن برن و لا فاجرن و بی اسمائی اللہ الحسن ما لبت منہ و ما لم آلم من شر ما خلقہ و زرعہ و برعہ تو شر دانگینا چه اللہ رب رزت پیدا کری دي خوار دي دی حضور دې کلمات سره الله ای زمای په عزت کې او فرض مسلسه دا وایي دا زمونږه روایت شته دا فرض په سبیل دا دواګار نه کول دا, دا خنره دا غلط دی دا بالکل چې مونږه هرڅه په پدېری نه دعوا نه دوا کو دنه دواګانې هغه ویل لپاره د موص په ځای په دې کې لاس نشه چتولنی د دې وایل وایل خو دې کنه وایل له همنګلګه وای لوم پری خو دلې یو کولوم پری خو دلې لاسونه چتاو دان لا ځان لا خو کولې ما وته خو کول د موص لاسه شو دان له په کار نه کار یا نور کله د موګانې مسنودی پاک کلا شي ویل په وخت دی موږ اورا کار نه کوو په ان الله تعالی مستر او نبی صلی الله علیه و سلم او الله د نبی صلی الله علیه و سلم او الله تعالی او د بزیا دے ارسکی قبر توں تیاری اے اللہ اومین یعوذ بکم قبر اوپر وال پپر قال رجلا وعدلان دا ول دوڑ برابر دی قال نام دا یوشی مطلب دارے کہ بیا کنا حضرت مرضیชี دا اللہ رب الذت و فیصلہۃ راجن سکی شروع کی باجامہ ایت دعا مطلب دارے ان لارې الفاظ مختصر دي او معنی لري الفاظ دي مختصر او معنی لري لارې راکړې ده داسې دوه غاني په نبی رسول الله خوخي وي ځنه جامع دوه غاني هغه ځکه ذکر کړي رسول الله ورانه دې مدله شریفه يا ارحم ارحم الله او کله مې څنګه غوښته دعا غنا کړي پټوکه میکړي و ای وادي وكل ذلك عندي ازماس کا غژونه دومره صفانه دي ټول را سره ست اللهم اغفر لي ما قدمت وما خرطو ستم وخت لي ګړي سور استوا و اسرطو ما علم وما سالو به ملي انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل دي دي اللي هو زما چې غزا ما عصمت و امری اداز کمننو اعتماد زائد زمان در امرو در معاملاتو اداز فی منگول لگو اداز رائد منگول لگو لدر در معاملات و زمان دن میں طول سمکا واصلی لي دنیای اللتی تی ام آشی دنیا میں سمک جبائی کے زمان گجران دی او آخرت میں سمک چا غیطا بور گرزم و جالی و جال الحیات او جو امرال او گرز و زیادت اللی پی عمر حومر مسیاتی کی چتنی کی مسیاتی کی درس عمر راکا او وجه للموط راحه لیمن کل شر ازما مرد هر شر نه راحت دریو بردو در شرون رس شما خلاص او خدای للی ما سوله ندی پاوو نا ما کنی للی تو الله علی وسلم تنو کا یا مینی کلو نے پر از غاری عاف نا د مخلوق نبی ب پرووي الله الله را توخه ګ بې چلووم وست ې نېخ م پې اوچلووه اوس کور بده هدایت ته ک طرریف او دا هدایت نهاد د هدایت چې که د طرریف ی د صداد نه س دسههم ینی د کوشي په شان ب نخ چلووه چې بلکل نغېیم او نبیه علیہ السلام اتاوال منزخو جاو اسلام راوڑو اوال منزخو جاو اسلام راوڑو اوال منزخو جاو اسلام راوڑو اوال کلمات اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وعافنی اتدور نکرو او چې یو له ونه کارته اکی بو د دنیا د دنیا حاجز د دنیا حاجز دا دا دنیا لدو کې چې کومه حسنه ده ټول دنیا د زینت وي حسنه ځان نشي زینت ته سر ځان نشي زینت له ووخي بیاني پیشن وته وي بیوٹی پارلر اور وخته سو بیوٹی پارلر لنی اورابا نه پوښه پیشن نه زینت ته او اس لکطات لئی دیادی او حسنه دایې بی مطلب دنیا کې حسن اغا دارې طاقت دنه کای باندې تملاو شي ما غزالی وې ال او آخرت او اخرت کې حسنه چې الله بدربار کې قبول شي د دې وجه راځم مستزاد معنی کړي اځنه په دنیا حسنه اجر طاقت دنه کای او اخرت کې اجر دنه کای ان سبحانه و تعالی نہ قال تعالی اللہ تعالی و زما ما ددو کې جواب مقابل کړی چې امداد وکاو نماز افارت کې زما خلاف تدبیر وکاو او ہدایت راتاو کې هدایت راته ساته او مدد نو کې په مقابل لا راچا کې ځیادت کې په او میګر دوزان د پاره شاکر الله کذاکر الله کراهب الله کمفاع الله ذکر کون کستا رحمت کون کستامفاع الله ا بيدرسا مخبت اليك اواهمونیبا رب تقبل توبتي وافسح حوبتي الله زمان توبه قبول ک ما ګناونه معاف واجب دعوتي وثبت حجتي وصدد لساني الاجب مي صحيح صلوات وهدي قلبي وسل <سؤال> سقيمت صدري الله زمان تسبيني خير الريكا قينا وغيره الريك وان ابي ربنا الله وانا طالب قام رب ربنا الله سلام عليكي ثم ربنا وقال صلى الله عليه وسلم ان احدن دنيا تبادل يا ترى من يا بعد اليقين الله تعالى وركاي فغ العافيه من ملو العافيه شکمنو بادان کي دي مال کي دي پور کي دي سمجن کي دي مل کي دي دنيا کي دي تو العافيه و ان محمد رسول الله ان لا نزال من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقره يا رسول الله افضل افضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والموافاهه في الدنيا چې توم جوړي او استاد وجه نور او توم چې کمره کوي ات شي موافاهت دغه باندې ذکر کړو ان موافاهه دغه څنګه ترلاسه کړي په مثال په الله دي او صلى الله عليه وسلم چې از عزة بود انت Rawtober. اربت وقت هم اخوان شت blondت اللحم شانس. ا dictionه و دهن و غرش شده. عنوام فساس دعوام الله اخرضه. اندعوه في العged buying الل الشمع بود. و بلد مغوان بهم و عادوه فعام نبی نسى صول ش 170 Saturday. représent пред surprising NOB屋 Horizonwan ادائه. اللهم رضوع د manga خبل امينا رایكا. protest Edition. اندعوینا راض حأوله لنرخواه shortage إخوان رو همان سنت مله پا جلو قوة اللی فیمات احبو اے ما رضبتنی تاچ مالکم را کردی آغا احبو چه زما خوختی وی گرز و طاقت د آغا صف چه تا خوختی یعنی اتا مالکم را دا زما خوخت اس رگ زما خوختی دی وگون زما خوختی جب زما خوختی دا اللہ زما خوختی مال زما خوختی چې تا مالا کوم طاقت پسکیزون را کردو و غزما خوختی وس دک په خپل محبوب کې استعمال کړه زما محبوب په خپل محبوب کې څه کار استعمال کړه زمان زما تعدادونه زمانه ومتونه د خپل کافی داراي د فار استعمال کړه اللهم ما زويت عني الله تکم شستګمرتا زمانه اغستلې مې دې را کړې چې زما خو هو او مال دې مې دې را کړې چې مې را کړې دې زمانه هغه چې زما خو په پجاله فراغ اللي نما اوغر ذو فراغ اللي اوغر ذو اماره اوزګارتيا ده هرڅ شي چې ته هڅه وکړې کنه ما چې د خپل محبوبات او طرفخ ته کنه زما زړه پورین خلوا ما اول کړه ما را زفتنی غني شاکر او دې ګراغه په جلو فراغ اللي فيما صحب فقير صابر فقير څه صابر اونو باندې له چې له هغه السلام په مجلس نشه پاتې ځنو ډیر کم بچته دردا ته پاتې کیږي د دوا بي ویلا اللهم اغفر لنا من خشيتك الله راک من تفل ير ذمر ير راک تسهل بيننا وبين معاصي زمونږ او د ګناونه تر منځ دیوال شي او من طاتګه ما توصل غنا به سنت او من اليقين ما تهوي بنا علينا مصيبات الدنيا او داس یقین راغ چې زمونږ ته دا مصیبتونه برداشت کوله <سؤال> سانچی <سؤال> پایدار راغکه په وګونو په سترګو او په تاخذونو ترڅو چې جود دیو کنه کارا ما هماچ کارم شو وجل الوارثه <سؤال> منا د ذی فایذې زمونږ نارسته هم پاتیکا وجل ثقرنا علمن ظلمنا زمونږ غضب او قهر هغه او ورده چې په مسلمان په پی په نه په خپل مسلمانانو مګر ځو وانصرنا علمن او موږ له مدد راکجه ګمونو په ټولو دښمنانو په لاس ته او مصیبتنا په دیننا اودم مصیبت زمون په دین کې ما ګرځاو په لاس ته د دنیاک برهم ولا مبدا غیل <سؤال> مینا او دنیا زمون غټ مقصد او دیل مقصد ما ګرځاو ولا تسلط علينا الله يرحمنا شکرابه رحم نکي الله هغه باندې ومسلط کوو او نبي حضرت ابي طالب او رسول الله صلی الله عليه وسلم او الله انځل الحمد لله يا رسول الله كل دعاء الله فایدار که چې په کابل اندرا کړل د چې کوم راکه په فائدې راغل نو لاو زیاته الحمدلله لا کلی حال او از من حال اهل الله بن حصل جل ونه قال ان نبي الله صلی الله علیه و سلم ان در علیه و کل تمام له و تمام او دیو کدی نبی رسول الله که تاوور در کړو د ذویوم کدی مچو هونذر علی یوم ان فمکسنا ساعه يورثه هو اله الا من غيثار فسريان هو النبي عليه الصلاه والسلام تشغل رشفه حاله فاستقبل الخبره ورفع يديه اللهم زدنا ولا تنقصنا فامننا ولا تهمنا واعطنا ولا تهرمنا وااثرنا ولا تاثر علينا من غرك ومن بلط على ترجيم ورقه وارزنا وارزقنا قال انزل علي عشر ايات وما لا سيط چاچی تا دی خیالو ساتا دخل الجنن مغز کرده بچه تا دی جنت تا دی خرا قدف لها المؤمنون دا یا تون اویل لا نازل شو